Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Şükürler olsun Rabbim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve alaqebatul muttaqin was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammed khayr halqir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ghurul mayamina al-muhajjalin wa man tabi'ahum bi Allahumma akhrijna min zulumatil fahm wa akrimna وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتابعون أهسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت حزن سهلا بقدرتك أرهما راهما اللهم أرنا الحق حق وارزونا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزونا اشنابه اللهم ربي اشرح لصدري ويسر لي أمري وهل لغدة من لساني يفقه قولي أما باطل Əzlər Əlhamdülilləh Allah nəsib elədi Fukul Əkbər Risaləsini oxuduq və ə, indi doğrudur tələbələr qardaşlar demək olar, çəksəriyət gəlməyir və ona görə də bu dəfə razılaşmışdıq ki sualları soruşacaq kimin nə sualı var nə düşünür ona görə də indi gələn qardaşlardan kimin sualı var soruşuq biz də bildiyimizdən görək nə danışırıq. Eştirib. İman artmaz, azalmaz, bu günün insana kafir etməsi. İman artmaz, azalmaz, böyük günah insanı kafir etməsi. Dedi ki, ıı, iman nədir sualına. Belə keçər. İman nədir sualına Əbu Hənifə rəhməxullah cavab edir ki, iman təsdiqdən ibarətdir. Dedikdə, təsdiq nədir? Təsdiq, ehtiqadı, inandığın şeyləri qəlbində təsdiq eləmək, qəlbində bunu qəbul eləmək. Əgər ifadə olaraq bunun haqqında danışsaq, iman danışmışdıq. Nə idi, dedi iman? Allahın yox, imanın tə, yəni, özündən getmir söhbəti. İman, nəyə iman edirik? Onunla danışıraq. Bəli. Ah, oxudu, onu da oxuduq, dedi ki, imanın şərtləri altıdır və onu da Fukləşbərin əvvəlində yazdır Rəhməhullah. Ki, Allaha, Peyğəmbərinə, Mələklərinə, kitablara, qiyamət gününə, qədərə, xeyrin şərin Allahdan olduğuna və Mələklərə, alt əsası, inan, el, inanmaqdır. İnanmaq nə deməkdir? İman eləmək nə deməkdir? İman bu şeyləri qəbul etmək bunu özünə düşüncə tərziləmək dedik ki iman dediğimiz zaman bir insanın imansız insan olmadığını söyledik yani her bir insan iman sahibidir her bir insanın imanı vardır bunun batil olanı var haqq olanı var bəli və keçən yani dərsimizin əvvəldə yani söhbəti eləyəndə bunun haqqında danışanda dedik müşriçin imanı nəyədi yer tanrısı, göy tanrısı, yağış tanrısı, nə bilim nə tanrısı, nə tanrısı onun da imanı onadı. O da imandı. Və bax ümumi olaraq insan oğlunun imanı onun anlayışı, düşüncə tərzi deməkdi. Bir insanın imanında yemə-içməkdən başqa bir şey yoxdur. Dünya həvəslisinin, ateistlərin düşüncəsi imanı nədir? Ha, bu dünyadır, həyat bu dünyadadır, yaşadığın da burada, öldüyün da burada, öldüyün isə hər şey qutardı, ona görə ne edirsən bacar burada elə, bu onun imanıdır. Bu ona inanır, bu onun eytiqadıdır, bu onun əqidəsidir, bu onun qəlbində bərkmiş düşüncə tərzidir. Hakk olanda dedik ki, əvvəlcə xatıradığımız kimi Allahın təhliyinə, şərkinin olmamasına və və və bunlara inanmaqdır. <gülüyor> Mahiyet olaraq budur. Keyfiyet olaraq İmam Ebu Hanifanın görüşü budur ki, iman artmaz, azalmaz. Niye? Çünki dedi ki, bir şeyi təsdiq eləmək və yaxud inkar eləməkdən ibarətdir iman. Biz təsdiq edirik. Təsdiq eləmək nə demək? İndi ona qayıdırıq. Təsdiq nədir? Təsdiq sözü Sadaka felindən düzəlir ərəb dilində. Doğru. Sadaka doğru dedi. Danışdığını doğru dedi. Sadaka. Bir adam söz danışanda deyir sadaka. Bir xəbər gətirəndə deyir sadaqdə doğru dedi. Təsdiq elədi. Sadaqdə doğru dedin, bu doğrunu göstərtdin, sübut elədin. Yəni üzə çıxartdın. Kəstik də budur, təf'il babından gəlir. Doğrunu üzə çıxartmaq, təsdiq eləmək deməkdir. Misal, məsəl üçün e, fikir verirsinizsə, okuyanda, Quran oxuyanlar deyilər ki, Sadaqa Allahul Azim. Sadaqa. Allah Subhanahu Ta'ala doğruyu xəbər verir. Bu bizim təsdiqimizdir. Və yaxud Əbu Hənifiye Sıddıq deyirik. Mən çarşıdım, Əbu Hənifiye yox, Əbu Bəşirə. Əbu Bəşir Əcəni həzrətlərinə sıddıq deyirik. Niyə? O da sadaqıdan gəlir. Nə üçün o sıddıq ləqəbini aldı, onu da demişdik sizə. Ne, Həzrət Rəsullahi aleyhissalatü və səlləm deyir Əbu Bəşir haqqında, hər hansı birimiz istisnasız olaraq, hər hansı birinizə İslamı imanı təbliğ elədim, çatdırdım, istisnasız olaraq hamınızda tərəddüd oldu. Nə dedimsə, tərəddüd elədiniz. Az və ya çox şəkildə. Sadəcə, Əbu Bəkirə nə dedimsə, təsdiq elədi. Ha, yəni, nə dedimsə, mənim doğru dediyimi qəbul elədi. Mənim doğru dediyimi etiraf elədi. Bax, bu da imanın öz dəzdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu və səlləmin, Peyğəmbərlərin gətirdiyini doğru olaraq qəbul eləyib, buna görə hərəkət eləmək və bu artmaz, azalmaz deyim ona bu hərfi. Mahiyyət olaraq həqiqətən də artmaz, azalmaz. Təsdiq necə arta bilər? Bu necə başa düşülməlidir? İndi bu necə başa düşək? Təsdiq artır mı, azalır mı? İman artır mı, azalır mı? İman nədir? İman saydıq bu 6 şeydən ibarətdir. İman bu 6 şeyi təsdiq etməkdirsə Bu altı şeyi təsdiq eləyəndən sonra iman necə artar azalar? Sağ oldu qabaqda. Bunu da öyrənəc insallah. Və deyirik, bəli, iman 6 şeydən birində təsdiq olmasa yox olur. Küfr olur. Elə də elədir. Məsələn, hər şeyə inanır deyir, deyən mələkdən şey yoxdur. Və kafir oldu da. Məsələn, hər şeyə inanır, qəbul eləyir, deyir ki, axirət hayatı yoxdur. Kafir oldu Yani imanın altı şeritinden birini inkar eyleyen, tesdik eylemeyen, kabul eylemeyen, avtomatik olarak kafir olur. Ve Ebu Hanife burada düşüncüyüyle, ağırla, Allah'ın insanı verdiği derraçe ile bunu ortaya koyar. İmanın artıp azalmaması Bir, bir insan yani Allah'ın yaratmış olduğu bir insan üç hal taşır zahirde. Ya açık aşkar kâfirdi ya açık aşkar mümindi ya da münafıktı. Ya da münafıktı. Dördüncüsü yoktu. İçde zahirde. Ama gerçekte iki tür insan var. Ya kâfirdi ya mümindi. Münafik tənə di gerçəkdə kafirdi. Demək, gerçəkdə, həqiqətdə insan iki cürdür. Ya münafı ya ya kafirdir. Və Əbu Hanifə sual edir qarşı tərəfə imanın artıp azalar, iman çoxalar, azalar deyən tərəfə sual edir. Yaxşı. Bir insanın imanı artır. İman artırsa Demək, bu iman bir həcmdir, bir ölçüdür. Artan, azalan şey bir həcm daşıyan, həcmə sahib olan bir şəyə deyilir ki, artır, azalar. İmanın həcmi var, cuman eyləyək ki, var, qəbul eyləyək. İmanın həcmi varsa, bu həcm artır, razıq bununla. Bu həcm artırsa, demək, bunun azalması da var, söyləyirsiniz, bununla da razıq. Azalırdı. Bu azalan zaman o həcim azaldı. O azaldığı yeri, tərk elədiyi həcmi nə tutdu? Küsür. Mü Mütlək bunu küsür tutmalıdır. Yəni, iki ziddiyyət. Qaranlıq getdikcə yerini işıq alır. Hava getdikcə Yerini daş torpaq alır, yəni bir yeri eş, eş, eş, eş, eş, daşı torpağa çıxart, ora hava doğur, daşı torpağa çıxartı yerdə də hava gedir, yəni yer dəyişməsi olur. Bir qaba suyu doldur, hava çıxır, su dolur. olur. Əgər imanı da bu şəkildə artan azalan bir şey qəbul edir isə, imanı da bir həcm təfə, təsəvvür edir isə, bu zaman imanın azalması zamanı yerinə küfürdə olmalıdır. Küfrün de artması zamanı, e, azalması zamanı yerine iman da olmalıdır. Yakşı. Mütebül ediyoruz. Diye olur. İndi mene izah edeyim görüm. Bir insan aynı zamanda hem kafir hem mümin olabilir mi? Ebu Hanıfe sual ediyoruz. Mümkündür mü bir insan aynı zamanda hem kafir olsun hem mümin olsun? Karşı taraftaki yok bu mümkün değil. Ebu Hanıfe rahmetullah dedi ki O zaman iman artmaz, azalmaz. Təsdiq elədim, qəbul elədim və səlam. Bunun biraz az təsdiq eləmişəm, bir az təsdiq eləməmişəm deyil. Bu bir şey olmaz, mümkün deyil. Və bu, bunu qəbul eləmir. Niyə? Bəlillərdən. Zəlikəl kitəbu lə reybə fiyy. Bu elə bir kitabdır ki, onda şübhə deyil, reyb deyil, şübhədən də de aşağı bir haldır. Reib deyə bir şey yoxdur. Bu, Quran haqqındadır. Ona görə də, bax, bu ayədən çıxış eləyərək, alimlərimiz deyirlər ki, Quranın bir hərfini inkar eləyən adam kafir olar. Bir adam qalxar deyərsə ki, Quranın buradakı bu hərfi artıq yazılıbdır, burada bu hərf olmamalıdır və yaxud Quranın bu sözü burada artıq yazılıbdır, bu söz burada olmamalıdır, yerində də kafir olur. Niyə? Çünki Quranda kitabın özündə Quran deyir ki, bunda şübhə yoxdur. Reyp yeri yoxdur. <gülüyor> Əgər Quranda reyp yeri yoxdursa, şübhə yeri yoxdusa, elə imanımız Quran üzərində deyilmi? Kamil olaraq Qurana inanmaqla məcbur deyilmi? İmanımızın, etiqadımızın, əqidəsinin əsasını Quran təşkil eləmirmi? Bəli, Quran təşkil edir. Və Quran da şübhə qəbul eləmir. Quran şübhə qəbul eləmirsə, demək iman da şübhə qəbul eləmir. İman şübhə qəbul elədisə, Tərədüd olsa, nədir? Artıq bükürdür. Ona görə də Əbu Hənifə deyir ki, iman artmaz, azalmaz. Amma qarşı tərəf deyir ki, yox, iman artar, azalar. Dəlil? Dəlil də ayə göstərirlər. Quran ayəsi göstərirlər. İnnəlləzinə əmən üzəyədətun imənə. والذین آمنوا زادتهم إيمانا diye bir ayet. Ha. Deyimdular burada deyir ki imanları artar. İmanla onları iman imanları artırılır. Zadetum imanen. İman bakımından onlar artırdılar. Bunu nə deyəcəksiniz? Bu defə qarşı tərəf Əbu Enfənin fikrində olan alimlərdən soruşur belə deyək. Buna nə deyiləcək? İman artmaz, azalmaz deyənlər cavab verir. Bu, səhabə haqqındadır. Bu, səhabə haqqındadır. Bu, artıq bizə aid deyildir. Bu, səhabənin imanı artırdı. Yaxş, səhabə, və deyirik, bayaqdan iman artmaz, azalmaz, bu mümkün deyil. Və səhabənin imanı necə artırdı? Və deyirik. Ona da cavab bu dəzdir. Səhabənin imanı artırdı o şəkildə ki, hər gün bir ayə gəlirdi. Hər gün ayə imanın bir hissəsiydi. Hər yeni gələn ayəyə sahabə inanmalıydı. Əgər onu inkar eləyərdirsə, kafir olardı. Yeni demədiyimi, Quranın bir hərfi inkar eləyə kafir olur. Aha, vəhin qafısı bağlandı. Artıq vəhi gəlmir. Vəhi gəlmirsə, iman artıq bir küll olaraq, imanın əsası, Quran artıq bir küll olaraq bizim qarşımızdadır. Bu, biz bugün diye bilme ki benim imanım artır biraz artacak sonra niye Çünkü öyle aye gelecek ayeceleinde bir can artacak Yo mu bir adam gaydar diyerse ve bugün değilsin burı okuuyorum bu ailenin hamsini bilmere ya ben ailenin hamsini bilmere o benim bircimde benim ilminde ailenin hamsı yoktu Demek hele imanım tam değil. Ha, bu zamanda der ki, onun da cevabı budur ki, sen ferd olarak imanın hamsını bilmeyebilersen. Yani Kur'an'ın, o menada imanın. Sen ferd olarak Kur'an'ın hamsını bilmeyebilersen. Kur'an'ın hamsı bilmeyen kafirdir diyen var mı? Yoktur. Ama imanın Az acığını bilməyib öyrənməyən kafirdir, deyirik. Qur'anın öyrənilməsi artıq iman deyil. Qur'anı küll olaraq təsdiq eləmək imandır. Oldu mu? Bu artıq bir işidir. Qur'anı öyrənmək zahir işidir. Ona görə də, bu gün bizim Qur'anı bilməməyimiz nədir? İmanın az olması demək deyil. Niyə? Çünkü Kur'an-ı küll olarak, bugün biz Tövrat'ı bilmirik, Allah'ın Musa Peygamber'i nazil edildiği Tövrat'tan malumatımız yoktu. Ham Tövrat'ı yok Tövrat. Elde olanlar pozulmuş Tövrat'tı. Ama biz deyici Tövrat'a inanırız. Tövrat, Tövrat Allah'ın kitabıdır. Musa aleyhisselam'ı nazil edip biz ona inanırız. Ama bilmiriyor onu. Demek bugün bir insanın Kur'an'ı bilmemesi iman değil. Bilmek, inanmak demek değil. Bax, bu şəkildə iman artmaz, azalmaz məsələsi təsdiq olunmuş olur əzlər və o ayələrdəki də dedi ki, səhabələrə aitdi, çünki Quran nazil olurdu, nazil olduqca da imanın əsasları gəlirdi. İmanın əsasları gəlirdi və o imanın əsasları gəldi, sabitləşdi, bununla da Quran indi və onun haqqında, nədir, imanın haqqında artıb-azalmaz sözü təsbit olundu. Bəli. Əmələrlə Aha, artıb azalan. Bəli. Amma artıb azalan nədir? Artıb azalan nə artar, azalabilir? Təbi, artan, azalan yəqinlikdirsə. Bax, iman başqa şey, yəqinlik başqa şeydir. Deyəcəksiniz ki, bu nədir? Söz misalı Belə bir hamımızın, ola bir hamız rayon uşağı yıx. Deyirdilər ki, rayonda olanda, Bakı şəhərində qız qalası var. Elə deyir mü? Belə bir qaladır, qədim qaladır. O qız qalası Bakının rəmzidir, xəzərin kənarındadır, əvvəl-əvvəl dənizin içində olubdu, sonra dəniz geri çəkilibdir, filan. Belə qız qalası haqqında danışırdılar. Biz də inanırdıq. İnanırdıq ki, qız qalası var. Hə? O, inkar eləmirdik. Sonra bir gün <coughs> böyüdük, hədib, yəni, övdən çöyrə çıxacaq, tələb olacaq bir yaşa çatdıq və Bakıya gəldik. Bakıya gəldik, Bakıya gələndə artıq ne, Bakının mövcud olmasını gördük. Yəqinliyimiz çoxaldı. Hə. Bax, doğrudan Bakı şəhəri var imiş. Biz sadəcə inanırdıq. Bu da Bakı şəhəri var. Haa, doğrudan da var. Burada imamımızma artı, yəqinliyimizmi? Bir daha əmin olduq. Bizə yəqin gəldi ki, təsdiq olundu təkrarən ki, hə, Bakı şəhəri var. Ondan sonra yanımızda olan adam kim isə, amma mənə bir o qız qalasını yanına apar, görürüm o onu olan şeydi. Hə, gəldik, gəldik, doğurduqda, bəh, gördük ki, uzaqdan belə binalar görünür. Və gəldikcə yəqinliyimiz artır. İnanırıq. Yəqinimiz artır sadəcə göyə geldik, geldik, geldik. Bir də gördük ki, həqiqətən də qədim tikilidir, xüsusi bir konstruksiyası, xüsusi bir e, arxitektura forması var və Qız Qalasını tam olaraq gördük. Tam olaraq gördük. Aha. Bundan sonra iman e, yelginlik tam zirvədədi. Gördük. Və indi Qız Qalasının Var olmağını inanmışdıq, artıq bu yəqinliyin tam zirvəsidir. İman da elərdəsdir. İman da elədir. Deyirik ki, Allah var, şəriki yoxdur, Quran var, Peyğəmbər var, aleyhissalatü və sələm, mələhlər var və bu şəkildə iman edirik. Ondan sonra bir gün gəlir- bize bir kitab göstərirlər. Körpə uşaq, kitab göstərdi, bu Qurandı. Amma oxumaq yazmasını bilmərik. Sonra bir bir yaşa çatırıq və bu kitabı oxuyuruq. Və bu Qurandı, bu Quranda, içində elmlər var, filan var, oxuyuruq. Və inanır ki, bu Qurandı. Oxuyuruq və ha, doğrudan da bu Quranda içində elmlər var, filan var. Yəqinliyimiz artdı. Tam əmin oldu ki, həqiqətən bu Qurandı. Sonra deyirlər ki, deyirlər ki, Peyğəmbər var. Ha, peyğəmbərin bizim üçün. Peyğəmbərin yolumuz açılır. Bu gün hamımız heç birimiz şəkillərdə görmüşük, videolarda görmüşük. Bir adam şəkil çəkir, ha, bu peyğəmbərin qəbridir. Bu yəqin ki, müəyyən bir mərhələsidir. Bu yalançı bir şəkil ola bilər. Amma cədirik. Həccə ziyarətə gedənlər, yolə düşənlər və Ümrəyə gedənlər, Rəmzə ümrə ziyarətə gedənlər, Allah istəyinlər nəsib etsin, gedir görür Peyğəmbər Əli Saddəqəlləmin Gebirini görür, mescidini görür, Uhud dağını görür ve o, o halları görür. Yeğilinlik daha çok alır. Ki he, doğrudan da bu var. Sonra izler, imanın, imanın yeğilinliğinin artmasını deyilem. Sonra ahir nefese çatırır. Sözü uzatmadan kısa kısa getireceğim. Ahir nefese çatan da bir insan perde kalkır. İnsan yavaş yavaş ahiret hayatını görmeye başlayır. Bunu siz bəlkə də müşahidə eləməmsiniz, mən şəxsən müşahidə eləmişəm. Həqiqətən də bir insan ahirət dünyasına, yəni ölməyə yaxın olanda həm bu dünyadadır, həm o dünyadadır. Və sizə bircə misal deyəcək. Özümün şahidim olduğu misal. Bir nəfər qadın xəstə idi. Ahir gedəcək, yəni can üstündədi, gedəcək xəstədi. <coughs> bu qadının qohumu, uzaq qohumu, o da qadındı. Bunun yanına gəlib. Yanına gəlib, görüşməyə gəlib, xəstəliyini yox, yoxlamağa gəlib, oturub söhbət edən zaman qəidar bu o xəstə qadın, yoxlamağa gələn qadına deyir ki, ağzı gedəndi öldü. Gedə bizdə olan oğla dəyindir, yaşlı qadına rayon yerində bilirsiniz. Deyə, Gəl, xəsin o cədə kimdir? Bəs sənin gədiyi deyirəm o beçərəyə uşağı niyə öldü? Uşaq da deyir, e? Yaşı əməlli başlı, oğlu qızı kişidir. Onlara görə uşaqdır, o qadınlara görə. Qadın oradan qalxıb evinə getdiyini söyləyənlər deyil ki, yolunu azmışdı qadın. Daşa divara, döyüne döyüne gedirdi. Ki bu nə sözüydü bu, dedi Az qardaşlar, yalanış olaram, bir ilyə iki ilçə idi. İki ildən sonra həqiqətən gəldi, həmin qadının oğlu öldü. Kimsə, hansı birimiz deyə bilərik mi, kim havaq oləcək? Mümkün deyil. Amma o qadın onu gördü, onu dedi. Niyə? Çünki artıq axirət həyatına, ahirət həyatının qarşısında olanın pərdəsi qalxar. Və o pərdə qalxandan sonra zaman məfhumu qalxar. Zaman məfhumu qalxandan sonra artıq kimin ölü kimin, deri, yəni yaxındı, yaxın məsafələr, insan üçün görmür. Bu bir misal. İkinci misal. İnsan ölümə yaxınlaşmazdan, yani ölüm əsnasında mələyi görər. Bu hədislərlə sabittir. Və həyatda da bu çox yaşandı. Bu da bizə yəqinlik verir ki, hə, biz bir daha əmin oluruq, bir daha daha bərikdən inanırıq, daha yəqinliklə inanırıq ki, ahirət həyatı var. Və Həzrət-i Əbubəkir və yaxud həzrət Əli deyir bunu, Həzrət-i əli, həzrət əli deyir ki, bax, imanın demir əzlər. Bu da önəmlidir. Həzrət-i bütün deyir qalxa bütün pərdələr qalxa məzədəni yəqinən, mənim yəqinlik olaraq bir şeyimi artırmaz. Məzədəni imanən demir Həzrət-i Əli, yəqinən deyir. Mənim yəqinliyimi qaldırmaz. Niyə? Çünki həzrət əlinin yəqinliyi, həzrət əlinin elmi nəticəsində o səviyyə çatmışdı. Bugün, bax, indi mən danışdığım sözə görə bir daha yəqin olduqmı biz ki, e, yəni, ahirət həyatı var, o qadın deyək, yəqinliyimiz artdı. Niyə? Çünki gözümüzün qabanda hal var. Bunu bizə nə, nə artırdı bizi? Elimiz. Bildik, bir şey bildik, onunla yəqinliyimiz artdı. Ona görə də imanın artıp azalması yox, yəqinliyin artıp azalması var. O da əməllə olur və irimlə olur. Bəli. Am yalnız lafzi fərqi var. Əməl artıb azalır deyən, artıp azalır Əməl artıb azalır. Əməl zaten. Əməl artar azalır zaten o məlumdur. İman artıp azalır. İman artıp azalırla yəqinlik artıp azalır deyəndə lafzi fərqi yoxdur. İman başqa şeydir, yəqinlik başqa şeydir iman artıp azalar ve yeginlik artıp azaları size bine izah edilmezler. <gülüyor> ben bir sike göstəriyəm size. Dəyirəm bu, gızıl dirhemdə. Dəyirəm de. <gülüyor> bu, gızıl dirhemdə. Gızıl dirhemdə. Gızıl dirhəmin ayarı nəcə nice artar azalar? Prob dəyirəyə ona. Gızıl dirhəmin ayarı artıqca keyfiyyəti nəcə nice artırsa İmanın da yəqinliyi, yəqinlik imanın probudur, ayarıdır. Qızıldır həmin, probu nə də, də qalxarsa, qızılın qiyməti, dəyəri, keyfiyyəti yüksəldiyi kimi, imanın da yəqinliyi nə qədər qalxarsa, qədir imanın dəyəri, keyfiyyəti o qədər olar. Həcm artmaz, dəyər artar, prob artar. Vəl. <tuh> Hə. Üstün şərtlər var. Hə. Hə. Hə. Əli Rəsulun belə çox xəssələri vardı, əməli imanı Əməl imandan görünür,mi, görünməz? Əməl imandandır,mi, deyilmi? Əbu Hanifə Rəhməhullah və onun görüşündə olanlar deyirlər ki, əməl imandan deyil. Dəlil Bunu o, fukul əkbərdəki ifadəni bir de oxuyaq, onun üzərində izahəyiləmə çarşıq. El-əməl ghəyrul-iymən vəl-iymən ghəyrul-əməl əməl ghəyrul iman ghəyrul deyil, imanda əməl deyil. Bunu Ebu Mansur Maturdu belə şərhəliyir, rəhməhullah. Əgul e həzə ində əhlil-həq nəsərəhumu Allah-u Teala lil-həvaric. Bu, xaricilərin ziddinə olaraq haqq əhlinin görüşüdür. Qal İbn Hecel el-Heysemi. İbn Hecel heysemi bu barədə deyir. El-iman huwa luğatan at-tasdik. İman söz olaraq söz mənası imanın söz mənası təsdiqdir. Va şartu at-tasdik bil qalb faqat ilə en qala və qil yəşrət an yədma ilə zəlik ikrar bil lisan və amal bisail cəvarə feykfurun men əxəlle bi vahid min hazi salasa və huwa məzəbül xəvaric və turaci hunəka bax deyir ki iman lüğətdə təsdiqdən ibarətdir bəzilərdə dedilər ki buruya şərtdir nə də əlavə dilnən iqrar, əmlənlə də, yani cevarihlə də, hərəkətlə də ne olsun? Tesdik olsun. Yani dili de tesdik eləsən, bunu əməli de təsdiq eləsən, o zaman iman olmuş olur. Yoxsa iman olmaz. Delil nədir? Bir delil enne aksarun min al-awqat yartafi al-amal min al-mu'minin. en, en yuqal irtafa anhu al-iman. Çox hallarda var, misallar var, deyirik ki, bir insanın üzərindən əməl qalxır, amma onun üzərindən iman qalxmaz. Eyni şəyə gəlir çıxırıq. Bax, eyni şəyə gəlir çıxırıq. Bir insanın üzərindən əməl qalxır, amma iman qalxmaz. Necə? Ha, oruçduqda qocalar və xəstələr və yaxud misafirlər oruç tutmaz. Kasıb adama zəkat yoxdur. Hez halında, aybaşı xəstəlikləri günlərində qadınlardan namaz tələb olunmaz. Düzdür mü? Və bunun yanında yoldan kicicik bir maniyəni götürməyən insana kim kafir dedi İmanın şərt idi mi? Deyil insan ömrü boyu imanın ibadətinin bütün əməllərini eləsin. Yoldan bir dənə maniyeni götürməsin. O insana, o insanın imanı naqisdir demək olar mı? Olmaz. Nə çox əməllər var ki, insan onları eləmir. Heç gücü çatıb eləmir, vaxtı çatıb eləmir, rastına gəlmir eləmir. Demək, iman Əməllə fərqli-fərqli şeylərdir. Və sonda hədisləri necə başa düşəyəcəyik biz? Hədisləri belə başa düşürük. Əməl, əməl dediğimiz imanın probudur, bayaq dediğim kimi. İmanda yəqinliyin nə qədər cürdüdüsə, o əməl sənin o imaniyin probunun nə idi? Yüksəlməsinin, tə, yüksəlməsinə təsir eləyir. Resulullah aleyhissaləfə səlləm deyir. Əl-İmən bıd'un və səb'in əv bıd'un və sələsiddiyin şövbə. Hədis şərifdə, həmən dediyi hədis şərifdə qardaşımızın, Resulullah deyil ki, iman 63-dən 69-a qədər 63-dən 69-a və yaxudu 73-dən 79 qədər bir şövbədən ibarətdir. İmanın şövbələri var. Yəni, yəqinliyin, yəni, O dediğimiz ayar meselesidir. İmanın 63'ten 69'a veya 73'ten 79'a probu var, probu. Eğer o probları bir bir hamısını eylesen, senin imanın prob bakımından en zirvede, en mükemmelidir. Ama onların bezlerini elemezsen, senin imanın aşağı probludur. Ama imandır. Ama imandır, küfür değildir. Belli. İmam A bax, niyə İmam əş-Şəri əməli İmamdan görmədi, amma da bu üzrə icma oldu. İcma necə oldu? O da Allahı rəhmət etdizlər. İnsanlar düşünür. İnsan təfəkkürü fərqlidir. Allah subhanə və təala heç bir şeyi bir-birinin tam eyni yaratmıb. Bu da Allahın subhanahu ta'ala halik tək oxşarsız, bənzərsiz, şəriksiz halik olduğunun dəlilidir. Allah iki bir şeyi eyni yaratmayıb. Hərəsini özünə görə öz şəkilində yaradıb. Oxşar yaradıb, amma hərəsinin öz xüsusiyyətini veribdir. Hər bir insan bir cür düşünür. Hər bir insan təfəkkül forması, düşüncə tərzi fərqli-fərqlidir. Və bu çox təbii Dediyimiz kimi, həddisləri oxuyur, Quran ayəsini oxuyur, bu kimi şeyləri oxuyur və bunu fərqli başa düşür. Amma fərqli başa düşəndən sonra da bu fərqliliklər əsnasında gerçək üzə çıxmalıdır. Və gerçəkdə nə zaman üzə çıxır? O, bir qaydədir. Həqiqət, əksliklərin ziddiyyəti zaman meydana çıxır. Bu, fəlsəfənin qaydasıdır. Yəni, həyat qaydası deyək, gerçək əksliklərin ziddiyyəti zamanı meydana çıxır. Nə nə demək istəyirik bununla? Bir əvvəlcə onu izah etməyə Mən deyirəm mən güclüyəm. Sən deyirsən mən güclüyəm. O da deyir mən güclüyəm. Hərə deyir mənəm güclü. Nə cəvizə çıxardacağıq? Yarışa gedəcək. Əksliklər burada meydana çıxdı. Yarışa çıxdıq. Yarış əsnasında ən güclü məlum olur çünki hə, ən güclü budur. Yəni ən gerçək budur. Ona görə də o dövrdə alimlər hədisləri Mümkün variantları nə idi? Müzakirə eləmək mərhələsində idilər. O deyirdi mən güc bu deyirdi mən güc Yəni, mənim dediyim doğrudur, o deyirdi doğru olan budur, bu deyirdi doğru olan budur. Və elə o bəri başdan çox xoşa gəlməz batillər həmən düşüb gedirdi. Məsələn, müşəbbihə yerində dilləri, sus, sən getdik. Və tez bir zamanda da aradan getdilər. Ondan sonra, əzlər, ondan sonra iki əsas Daha dəğirsiz deyirsək, üç, üç əsas məktəb qaldı. Mühəddislər, maturidilər, əşərilər. Kim idi bunlar? Mühəddislərin üsulu, mühəddislərin təfəkkür tərzi hədistə nə var odur? Hədisi nə deyir onu? Təmil yoxdur, nə bilim, izah yoxdur, yozum yoxdur. Hədistə nə var onu qəbul edirik? Bəli. Hədistə nə var onu qəbul edirik deyərək, mühəddislər belə söylürdülər. İmam Maturidi rahmehullah, Ebu Hanifənin bu fəqhün əsasında qoyduğu və özünün gəlişdirdiyi, inkişaf elətdirdiyi bir üsulla buna mühalif qalırdı. Və bu başqa cür izah eləyirdi. Dəyimiz ki, məsələn, iman əmel başqa-başqa şeylərdir və buna da əqli və nəqli dəlillər gətirirdi. Dəlillər meydanına çıxırdı. Əqli dəlil nədir? Bir insan ağllan görülmü? Düşünür mü? Görür, ağlın, ağlın dəlil olmasının dəlili nədir? Biz ağıla əsaslanmağımızın dəlili varmı? Qaydırıq Qurana, Allah Subhanələlə Quranın çox yerində. Əfələyə tədəbərun, Əfələyə təfəqqərun, Əfələyə aləmun. Və bu şəkildə istəydiyin qədər ayələr var. Bir düşünmürsünüz mü? Bir ağlınızı başınıza toplamırsınız mü? Bir baxmırsınız mü? Bir bilmirsiniz mü? Ya ulul albab. Ey ağıl sahibləri. Allahın xitabıdır. Allah bax Quranda çox az bir cüzümrlərə az bir şəkildə xitab eləyib. Ya eyuhallezina amanu. 1. Ya eyuhan nas. 2. yə ulul albab. 3. Bir də ya eyuhal kafirun var. Bir dəfə. Quranda bir dəfə. Ama yə ulul albab deyə, ya eyuhan nas deyə, ya Allahın çox sayıda xitabı var. Bir də Resulullah'a xitab var xüsus olaraq. Yəni hərasuldi. Çox az bir şayda Allah Subhanahu Taala'nın kitabı var, müraciəti var və bunların biri də ağıl sahiblərinədir. Ha, ağıl sahiblərinə nə demək? Allah Taala ağıldan istifadə etməyi əmr eləyir və ağıl demək yeri gələndə dəlildir. Yəni ağlın dərc elədiyi dəlildir. Hətta bu yerdə yeri gəlmişəndə dem ki, əşərilər və məturidələr arasında burada da fikir ayrılığı oldu bir müddət. Eş'arlar dedi ki, <gülüyor> ağılla e, tapmalıydı, nece olursa olsun e, burada sayf edilebilirim. E, ya matur ya eş'arlar, kesinlikle biri dedi ki, a, insan ağılı varsa mütləq o, Allah, Rabbini tapmalıydı. Ağıl, yani risalete ihtiyaç yoktu. Risalet olmasa belə, o hak dini tapmalıdır. Bu, e, o Peygamber gönderilip gönderilmə meselesi var, orada e, mövzudur. Digər qarşı tərəfdə yox, ağla ehtiyac yox olması peyğəmbər mütləq ehtiyaclıdır. Hərisi de özünün dəlili çəkir. Bir deyir ki, bax budur qardaş, Allah bir belə peyğəmbər göndərib. Deməli ağıl tamdır, kamildir. Yəni ağıl bunu tam yükləyə bilməz, ağıl bunu həll edə bilməz, mütləq peyğəmbərə ehtiyac lazımdır. O bəs deyir, de, yox. Ağıl bunu həll edə bilər. İbrahim Əleyhissalam necə tapdı Rəbbini? Günəşə vaxtı battı dedi, yox, mən sən vaxtı sən mənim Rəbbim bunu tapdı. Bax, dəlili var. Bax, bu şəkildə, Qurana və sünniyə əsaslanaraq dəlillər süzüldü, süzüldü, süzüldü. Axırda gəldilər, bax, bu şey, yəni, ortaq qərarla çatdılar və icma elədilər ki, hə, razılaşdılar ki, ən azından sən demə demək istədiyimiz eyni şeydi sadəcə, <gülüyor> başqa ifadələr istifadə edirik, ifadə fərqliliklərimiz var deyə. Əməli imandan görməmək insanı görmək və görməmək insanı o da parmaz. aparmaz. aparmaz. Tamç qarlaşdır, və Aha. E Təbii, bu eytiqat məsələləri deyil. Sən bizim təzə tələbəmiz olduğuna görə sənə bir cüzəşdə gedək. Burada sadəcə mövzumuzla əlaqədər suallar soruşuruq. Hə, Deyəcəyəm isəm, yox, həyə yoxdun olmuruq. 10 <gülüyor> kədə izah eləyəsən. Doğru deyir. Quranın birinci nazil olan surəsi və ayəsi İqra, Ələq surəsinin ilk 5 ayəsidir. Ondan sonra Fatihə surəsi, Müzəmmi surəsi artıq rəbay fərqliliklər var. Amma Kur'an bile yazılmalıydı diye bir şey yoktu. Resulullah özü yazdırdı. Süre nazil olurdu, ayet nazil olurdu. He, bu ayetini filan süreni filan yerine yazın. Bu ayetini filan süreni filan yerine yazın diye Resulullah bunu özü yazdırırdı. Eğer nüzul sırasına göre yazılsaydı, de, de, onu da demeye ihtiyaç kalmazdı. Resulullah dedi ki, de, yazın. Ha, hamı davamıyla yazardılar. Ha? De, o şekilde yazılardı Kur'an. Resulullah öyle demirdi. Resulullah teyin edirdi. Bu ayeni filan sürenin filan yerine yazın bu ayəni filans föranı bu burdan da məlum olur ki Quranın tərtib nüzulunla kitabə yazın nüzulun tərtibi fərqlidir. Yəni bir var tərtibin nüzul deyirlər bunu. Nazil olma sırası bir də var yazılma sırası. Bu fərqli fərqli şeylərdir. Və bunu bu bilərək də bunu pozurlar deyən bir dəcidir. Bəli. İnsanı böyük günah kafir elərmi? Siz elə bir söздəşib e, e, eyni sualları verirsiniz. <coughs> i̇nsanı <coughs> İnsanı böyük eləməz halal eləmədikcə. Dəlilləri, dəlilləri, <coughs> elə Heydərində sual olduğu ki, müəllim əməli immandan görməyən kafir olar mı deyə, o da da yanar mı deyə? Baxın. Böyük günah insanı kafir eləməz. Halal saymadıq cəzizlər. Bu barədə danışmaşıq, demişik. Bir də təkrar deyirəm sizə, böyük günah işləyən kimdir? Yox, ə, günahın özündən danışmaq. Böyük günah işləyənə nə deyir ki, ümumadı? Aaysa, Fa Fasik. Ümmət bunu qəbul edib. Bir müsəlman, bir mümin növləri var. Fasik var, facir var, bir sahibi var. Ha? Təqva sahibi var, vəra sahibi var, zövc sahibi var. Bu hamısı bir müsəlmana verilən vəsflərdir. Fısk da günah işləyən, böyük günahı işləyənə deyilər. Böyük günah işləyənə fasik deyilər. Fasik kimdir? Zina elir, içki içir, yalan danışır, oğuruq eləyir. Bu kimi adamlara fasik deyilər. Fasik günah eləyərsə... Eğer günahı işləyərse, dindən çıxar mı? Yox, dəlili. Allah Subhanehu ve Nur Suresində buyurur. Və tübü ilə Allah cəmiən eyyuhəl məminun. Ey müminlər, cəmi hamınız Allah'a təvbə edin. Təvbə nədən olar? Cüməhtan olar. Tübü, təvbə ümumi olaraq. Ümumlu olaraq, Allah subhanahu wa adə, ey möminlər, tövbə edin deyir. Əgər desə ki, ey möminlər, imanınızı təzəliyin, ha, o zaman başa şəhə ki, böyük üçünə insanı kürə salır. Amma nədir? Tüvbu, özdə necə xitab edir? Ey möminlər deyə. İkinci bir dəlil, ya eyyuhəlləzinə əmənu, tüvbu ilə Allahi nasuha. Bu da Təhrim suresindədir, 8-ci ayə. Ey iman eləyənlər, Allaha nasuh tövbə ilə, tövbə ilə. Yəni, işləyədiyiniz günaha qayıtmamaq şəhətinlə tövbə iləyin. Bir də əzlər, digər bir ayə də əzan oxusun. Allah akber, Allah akber, Allah akber, Allah akber. Həmdə Alləhə, şanəlləyə Alləhə. Əşəbə illə Alləh. <coughs> şəh istifa məsələsi Allah əriştədir demək, Allah'a ı məkən istinad O da Allahın mühtac olduğunu deməkdir. O da Allah korusun küfürdür. E, Mən e, nədən danışırdım? Sözümüz yarımçıq kaldı. Böyükünə e, Nasr tövbədən və dəllin biri də budur, çəzdər. Yine, e, Hucura surasında Allah subhanaHu ta'ala buyurur. Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənu İncə əkum fasiqun bina bein fetebeyyenu. Ey iman edənlər, fasik kəs sizə bir xəbərlə gələrsə, fetebeyyenu, onu araşdırın deyir. Alimlər, İslam alimləri ittifaq edirlər ki, kafirin şahid, şahidliyi qəbul olunmaz. Kafir bir şeyə şahid olarsa, o qəbul olunmaz. Əgər fasiq, böyük günah insanı küfrə düşürsəydi, idi, Allah subhanət hala onun şahidliyini rədd eləyər, deyərdik ki, onun şahidliyini qəbul eləməyin. Bu da böyük günahın insanı küfrə düşürmədiyinin dəlilləridir. Sən nə deyirdin? Ərşah Ər istifa məsələsi. Ərşah istifa məsələsini inşallah dərs əsnasında oxucuq. Yani o dövrün problemiydi o dövrde. Bu da de problemiydi. Sadece bunu deriz. Sadece bunu deriz. Allah Erş'e istiva etti. Yani Allah Erş'i öz hakimiyeti, hükmü altına aldı. Ya burada bu de şey, Hı? Yani her yarattı, Allah'ın Hı? Her yaradan, Allah öz, öz öz hükmü altına aldı. Doğrudur. Allah hər şeyi, yaradanın öz hükmü altına aldığı, her şeyi Allah'ın hükmünün altındadır. Bunu bilir, onun demeyine ihtiyaç var. Han bilir ki, Allah verir, onun demeyine ihtiyaç var. Han bilir ki, yaradan öldürən Allah da, Allah'ın e, e, hayat veren və ve öldürən olduğunu demeyine ihtiyaç var. Han bunu bilir. Onun demeyine ihtiyaç var. Bəli, bu, esasız bir iddiyat. Sübhane rabbika rabbil izzetamma yasifun. Ve selamün əl-mürsalin. Ve elhamdülillə <gülüyor> rabbil ələmin. Es